«Мабуть, мені доведеться, – тихо промовив Фабіан до Бальтазара, – мабуть, мені доведеться битися з цією поторочею на сопілках чи, може, на шилах, бо іншої зброї я не можу вжити проти такого жахливого супротивника». «Посоромся, – відповів Бальтазар, – посоромся так глузувати з нещасної людини, обдарованою, як ти чув, винятковими здібностями». Отже, природа винагородила його тілесні вади духовними вартостями. Він підійшов до малюка і сказав, «Я сподіваюся, любий добродію, синобре, що вам не сталося нічого поганого, коли ви вчора впали з коня». Але синобр сперся на маленьку паличку, яку держав у руці, підвівся навшпиньки якомога вище, так що сягнув Бальтазарові майже до пояса, задер голову, глянув угору шаленими очима, що і скрился, мов, у кота, і сказав дивним репучим голосом, «Я не знаю, чого ви хочете, про що говорите, добродію!» «Сконяв пав? Я сконяв пав? Ви не знаєте, певно, що я найкращий їздець, який тільки може бути?» що я ніколи з коня не падаю, що я служив добровольцем у карасирах, і відбув із ними похід, навчав у манежі офіцерів та солдатів верхової їзди. Хм, з коня упав! Я з коня упав! Він хотів швидко повернутися, та паличка, на яку він опирався, вислизнула у нього з рук, і малюк полетів шкаребрить. Бальтазарові під ноги! Бальтазар кинувся допомогти йому, і якось ненароком торкнувся його голови. Малюк так пронизливо заверіщав, що аж луна пішла по всій залі, і гості злякано посхоплювались із своїх місць. Бальтазара оточили і почали питати одне поперед одного, чого це він так жахливо кричав. «Не ображайтесь, любий пане Балтазаре, Сказав професор Моштерпін, але це був такий чудернацький жарт. Ви, мабуть, хотіли, щоб ми подумали, ніби тут хтось наступив котові на хвіст? «Кіт, кіт, проженіть кота!» Скрихнула одна нервова дама і миттю знепритомніла. «Кіт, кіт!» Загукали двоє літніх добродію, хворі на таку саму ідіосинкразію і кинулись до дверей. Кандіда, виливши цілий флакон нюхальної води на знепритомнілу даму, сказала тихо Бальтазарові, «Бачите, якого лиха ви накоїли своїм огидним нявканням, любий пане Балтазаре?" А той зовсім не знав, що сталося. Почервонівши з сорому й досади, він не міг вимовити й слова. Сказати, що це ж малюк-цинобер, а не він. Так жахливо нявкав. Професор Моштерпін, побачивши, що він так страшенно збентежився, підійшов до нього і приязно сказав, «Ну-ну, любий пане Бальтазаре, заспокойтесь. Я добре все бачив. Пригнувшись до землі, лазячи рачки, ви чудово вдавали роздратованого кота». Я сам полюбляю такі природничі жарти, але тут, на літературному чаюванні. Але ж прибачте, урвав його мову Бальтазар, це ж був не я, найшановніший пане професоре. Ну, гаразд, гаразд, перебив його професор. До них підійшла кандіда. Заспокойно, сказав їй професор, заспокойно бідолашного Бальтазара бо його ця біда зовсім пригнітила. Добрій кандіді стало жаль тазара що стояв перед нею геть збентежений, опустивши очі. Вона подала йому руку і прошепотіла, лагідно усміхаючись. Але й кумедні бувають люди. Так страшенно бояться котів.